Той поважно займався спортом, був доволі вправним боксером. Він ударив Євгена так, що той перелетів через бильця тераси і упав на землю. Так розповідали присутні на вечірці діти високих урядовців. Усі вони були п'яні, отож їхні свідчення не відзначалися точністю і одностайністю. Проте в одному вони були одностайні. Євген підвівся і кудись побіг. На місці бійки вранці було знайдене закривавлене скло, а на ньому відбитки Євгенових пальців. Та сам він... Зник безслідно Це тільки початок трагічної історії в Яку будуть втягнуті загони міліції Ба навіть військові частини Біля Великого озера Що також називається Конча Заспа Знайшли Євгенового годинника Водолази обстежили кожен квадратний метр На дні озера Знайшли кілька утоплеників Але Євгена між ними не було Запідозрили водія персональної машини Борисенка-батька. Кажуть, його закатували на допитах, але він помер зі словами «Нічого не знаю». Сотні солдатів, прочисуючи ліси Київщини, знаходили таємні поховання вбитих, але вони мало кого цікавили, шукали Женю Борисенка. Викачали глибоке озеро в Московському районі Києва, де колись брали глину для повоєнної відбудови. На дні знайшли десятки кістячків немовлят. Так молоді матері звільнялися від передчасного материнства Можна з певністю сказати, ніколи в історії України, та й не лише України Не було задіяно стільки людей, техніки і матеріальних ресурсів Задля розслідування кримінальної справи, як у пошуках Жені Борисенка Минали роки, уже і Борисенко батько зійшов із високої сцени На посаді другого секретаря ЦК затримувалися недовго Історія нерозгаданого зникнення Жені Борисенка відійшла в минуле. Та їй судилося воскреснути у вигляді кримінальної легенди, яка знов покотилася по Україні з деякими несуттєвими варіаціями. На той час я був заклопотаний дисидентськими справами. До мене вона не дійшла. Ось чому я був так приголомшений почутим від співкамерника, прибувши в Дубровлаг, відразу ж розповів цю легенду колегам, серед яких був і Михайло Хейфець. А може це і не легенда? Надто багато в ній подробиць, яких вигадати неможливо. Тут починається друга трагедія, що сталася в сім'ї офіцера міліції, який на подив своїх колег, надзвичайно швидко пройшов шлях від лейтенанта до майора. Його вродлива жіночка полюбляла бавитися з чужими чоловіками, а донька підліток вистежила і пригрозила. «Перестань, мамо, бо розповім татові». Розпусна матуся, що саме прасувала білизну, пошбурила в неї праску і, певно, сама того не бажаючи, вцілила в голову. Дитина впала мертва. Довгенько вбивці вдавалося ховати від чоловіка страшну правду. Мовляв, пропала донечка, а невтішна мати побивається, місця собі не знаходить. Та якось майор почав перегортати дончині підручники і натрапив на записку, в якій дитина в хвилини відчаю розповідала про поведінку матері. Як видно, не раз донька попереджала матір, а та погрожувала їй розправою. Саме про це йшлося в записці. Обмінемо психологічні колізії цієї трагедії. Читач добре уявляє, що пережив нещасний батько. Скажемо коротко. Майор встановив істину і передав справу прокуророві. Вбивці загрожувала смертельна кара, і тоді вона звернулася до суду. Якщо мене не засудять до страти, розповім, де треба шукати Женю Борисенка. І тут з'ясувалося таке. Євген упав з тераси вниз головою на бетон і помер, навіть не зойкнувши. Син самичасного потай відтягнув убитого в кущі, а п'яних дружків переконав, що Євген не захотів з ним розмовляти і побіг геть. Ті або справді повірили, або ж не бажаючи вплутуватися в тяжку кримінальну справу, вдавали, що вірять. Тим часом молодий самочасний зателефонував батькові, і той, сівши за кермо автомашини, негайно прибув на місце трагедії. Знявши з Євгенової руки годинника, вони залишили його на березі озера, а труп заштовхали в багажник і вивезли з території державних дач. Постовий міліціонер, побачивши, хто сидить за кермом, випустив їх без жодного слова. Та, видно, їхали вони вельми непевно і видалися підозрілими лейтенантові міліції, що вартував на дорозі. Замечасного він не знав, а той намагався зберегти інкогніто. Так чи так, але труп було знайдено. Тоді колишній шеф, наймутнішої в світі карально-розвідувальної організації, взяв лейтенанта за лікоть, повів на узбіччя шосе і, посадивши поруч себе, довго з ним розмовляв. Розповів, хто він є, що з ними сталося, і попросив міліціонера, аби той допоміг так сховати труп забитого, щоб його до віку не знайшли. За цю послугу пообіцяв зробити життя лейтенанта легким і приємним. У нього буде все, чого той тільки зажадає».